tak právě se bavíme o, o tom tématu, na který, na který mám mluvit zítra, protože ten téma, to téma je strašně široký, tak já se ptám, co jako vás zajímá. Tak jsme se dohodli, že udělám jako všeobecný úvod do té tematiky. Začneme vždycky meditací. Tak trochu vysvětlím meditaci, šine možná, to je nejdůležitější A pak... Vlastně, jak se tématika, základní tématika vědomí, meditace, jak byla porozuměna v sarvastivade, v Sautrantice, jak to ovlivnilo vlastně v Mahajánové myšlenky. Jo, zajímá se to taky. Protože tam je hla, naše hlavní zdroj, náš hlavní zdroj je Abhidarma Koša, Abinar Makosa je, je komplexní, tam je devět kapitol a každá kapitola má plno témat a vždycky diskuze mezi Sarvá a Soutrán Kdybychom chtěli vybrat plno témat, tak bychom došli ke zmatku. Je třeba se omezit na, ně, na pár základních tématů. Možná nejlepší by bylo to, co má přímý, jako prýmý vztah s meditací, ne? protože to nás nejvíc zajímá, aspoň si myslím. Že oni mají rozdílné názory na hodně věcí ne? a některé vůbec nemají vlastně s meditací nic společného. Ne? Tak co by vás zaujímalo, co byste se chceli spýtat? Tak já trochu vysvětlím to pozadí sutrického buddhismu a abhidarmického buddhismu, jak se to vyvíjelo. A pak tu kritiku abhidharmy ze strany Sautrantika a jak ta, jak ta kritika byla, ta kritika jak byla prohloubena v mahyanistickém, medualistickém poetí. Vlastně se jedná o jeden proces by taky ne. Ne. Myslím, že historicky jsme nějak nepreberali. Ne? No, myslím, že nie. Právě proto dnes aspoň tedy v Číně nebo v Japonsku berou na jedné stránce ten tradiční postoj a oni to i taky v rámci toho historického, tak se učí a spojení a Japonsku a tak dále na dalém východě. Mě zajímalo, když jsem teraz počuje, že se vlastně ani nezhodují ty školy, že vlastně potom, že k sa se chytíte, alebo podle čeho přijímat to, že jak fungujeme. Nejdůležitější je e, prímá realizace. Pokud nebudeme mít primou realizaci, tak budeme e, pět na konceptech. A já právě zdůraznuju tu. Já jsem sám studoval a byl vychován jako učitel v té e, teravada tradici. Ne? V tom mám nejsimnější zázemí. Teraváda tradici většinou v Tibetu si myslí, že Teraváda je prostě Hinayana a pro představa predstava je Sarvástyváda. Ale vláda a Sarvástyváda má úplně jiné koncepty. Úplně jiné koncepty. Já jsem dlouho uvažoval, protože jako student, já jsem studoval synologii, a vždycky mě zajímala Čína, studoval jsem číškinu. Pak jsem žil v Číně, tedy na Tajwanu jako učitel jazyku, hlavně Pali, sánskryt, věci. Tak jsem byl konfrontován stále s tou otázkou, proč je to tak rozdílný. A pak jsem načuchl právě k té jogačáře dovedl jsem si to z té yogačáry všechno odvodit, protože z hlediska filozofie yogačáry vlastně eh, Sándhi Nirmolčana Sutra v šesté kapitole Budari Maitreya se ptá Budhy, eh, jak má bodhisattva praktikovat praxi šamaty a vypašany. A Budha mu na to odpovídá eh, bodhisattva Praktikuje praxi šamaty a vypásany tak, že vidí jasně, že veškeré darmy ve smyslu učení, darma má mnoho, mnoho významu, veškeré darmy Bodhisattva jasně vidí jakožto neskutečné. A s tímto pochopením právě on praktikuje své pranidhana, své v předsevzetí získat to nejvyšší probuzení budovství. To znamená, že ať dáme do vědomí jakýkoliv koncept, ten koncept a realita musíme vidět jako dvě rozdílné věci. A teď my meditujeme podle toho, jaký koncept dáme do reality. A to vysvětluje, proč e, ty tervádové učení je tak jiný, sarvástyvádové učení je tak jiný. Sautrantika učení je tak jiný. Protože oni vlastně při té meditaci si dávají jiný koncepty a podle toho vidí. Protože podle toho vidí, tak e, to jejich rozdělení vědomí a rozdělení e, e, hmotnosti. Hm? Grupa je tak jiný, protože oni dávají jiný koncepty do vědomí. A pak, když dojdou k realizaci, samozřejmě ty koncepty se stávají... E, e, už nejsou tak důležité. Ale první nejlépe meditujeme, jestliže si dáme do vědomí model. A podle toho modelu naše vědomí je... Stejně jako komputer, tak skonstruováno, když si tam dáme model, tak můžeme pracovat rychle a uvědoměle, a všechno se nám jeví podle toho modelu. Struktury nějaký? Tak třeba v tereládové tradici máte ten proces kognice, který je, že První vědomí se obrátí k objektu, k senzitivitě objektu, k senzitivitě oka nebo ucha, jestli je objekt zvenku. Pak ho přijme, pak, pak ho proskoumá a to můžete v meditaci jasně vidět, ty procesy. To jsou okamžiky vědomí. Pak se o něm rozhodne, pak jim projde, pak spadne zpátky do základního vědomí. A v jednom momentu máte třeba tisíce těchto procesů, protože rychlost vědomí nikdo nemůže změnit. Teď v sarvástivádě je teorie zase jiná, že v každý moment smysly a objekty přijdou dohromady, vybuchnou a zase zmizí, Vybuchnou a zase zmizí. Takže vlastně pak ta jejich struktura vědomí, který se objeví v tom, v tom smyslovém přítí dohromady objektu a, a, a smyslu, samozřejmě taky jiná. Na to potřebujeme rozhodnost, na to potřebujeme. E, rozlišení a tyhle ty faktory v, nejsou všeobecné a faktory třeba v teraváně, protože to vidí jinak. A zase třeba v yogačára úplně jiný zase. Proč? Protože ty objekty i smysly přichází z základního vědomí. Základní vědomí je to, co si přivlastňuje smysly, přivlastňuje si objekty a přivlastňuje si naše minulé zkušenosti. Tím pádem jejich analýza to procesu mentálního je zase úplně jiná. Jak, jaký model si dáme, tak podle toho vidíme. Zpýtok, že ten model to je tedy něco, co hovoří, že náhled nebo pohled držty, alebo to je zase něco jiného? To je, pra, je pragyapty, koncept. Máme dvě dva objekty. Celá sarvastivada je, sautrantika je postavená na tom. Máme vlastně dvě pravdy. Které pokud nepochopíme dvě pravdy, nemůžeme pochopit buddhismus. To je máš ve všech buddhistických tradicích. Ale co to znamená? Každá tradice vysvětluje jinak. V té stejně tak jako v sarvastivádě dvě pravdy znamená dravia a prakjapty. Hm? Třeba element země je dravia. Proč? Protože má svoji svabháva, má svoji vlastní vlastnost, která v jakýkoliv kontextu bude stejná. Jestliže máme zkušenost, dejme tomu, emocí, hm? tak pokaždý to bude přijímání objektu jakožto příjemného, nepříjemného, neutrálního. A to je svabháva, to je vlastní vlastnost, Pocitu, počitku. Protože počitek má vlastní vlastnost: existuje jako dravia, existuje jako vastu, existuje jako něco skutečného. Jo? Teď Petr je koncept. Proč? Protože když rozeberu Petra, tak vidím co, vidím části. A ty části se stále mění. Když Petr zemře, tak ty části se zmizejí. Čili to, co opravdu existuje, to musí mít Svabháva vlastní vlastnost, která trvá jak v minulosti, tak v přítomnosti, tak v budoucnosti. To je Sarvastila, to je Vajbášika. To je taková absolutní pravda, alebo... To je absolutní pravda, Paramarta. A teďkon v těch takzvaných, co Mahajana považuje za nižší systémy, ty vlastně ty, objekty našeho poznání, které mají vlastní vlastnost, která trvá, ty objekty jsou paramáta, ta vyšší pravda. A ty objekty, které nemají vlastní vlastnost, která trvá, to jsou jenom koncepty. Jo? A ty koncepty e, e, jsou též objektem vědomí, stejně tak jako dravia, ale e, ty koncepty vlastně jsou pro každého jiný. Jo, třeba, když vidím 500 euro, tak to pro mě něco znamená. Třeba pro takového psa nebo kočku to vůbec nic neznamená. Tak hm? se na to vyčúrají, ale vidějí stejný papír, stejnou barvu. Hm? Ale koncept o tom, co to je, mají úplně jiný. Je to tak? Z toho je od těch 500 euro je koncept jen. Ale ta barva, nebo ta forma, nebo ta tvrdost, ne? kdykoliv bude element země opravdový, element země je tvrdost. A ta v minulosti, když jsme měli počítek země, tak to byla tvrdost, nebo měkost samozřejmě. Já cítím stůl, že je tvrdý, protože moje ruka je měkká. Čili to jde dohromady. A všechno, protože jsme buddhisti, všechno je závislé vznikání. V rámci toho závislého vznikání ta, to, co existuje ve své svabháva, vlastní vlastnosti, nezávisle na tom, v jakém kontextu to opravdu existuje a to, co se dá rozbít, to vysvětluje Abhida Roma Kouša. To, co se dá rozbít, buď fyzicky, no, tento stůl vezmu sekeru a rozbiju, a už to není stůl, anebo logikou, no, jukty, cestou Jukty, tak to je jenom koncept. Takže ten fakt, že kdykoliv mám počítek, bude to nevím, přijetí předmětu, který je buď... Jeho dotyk je buď příjemný nebo nepříjemný. To je objektivní pravda, která se nedá rozbít. Jo? Proto e, jako védaná počítek je objektivní realita naší existence. Počítek. Pocit. Pocit. Pocit. Pocit. No a teď, e, co... co dělá Soutra -Antika. Soutr Antika. dělá to, že ty kategorie, kritizuje ty kategorie objektivních realit, co si postavila svá Stivana. A tím pádem, že kritizuje ty, který to můžu zítra se zmínit, to je dlouhá. V tom je aby darma koša ohromný odstavce toho diskuze, který objekty jsou dravia nebo Vastu, který opravdu skutečně existují a který jsou jenom pragerty. Konsautrantika je z těch objektů, co dává 75 objektů Vajbášika, který jsou jako skutečný, tak to redukuje drastickým způsobem. Protože ukazuje, že vlastně jejich skutečnost se nedá odůvodnit. No a tím pádem celý tento systém skutečnosti na základě vlastních vlastností se stává pochybný. A co dělá yogačára? Redukuje to na vědomí. Jediný objekt, který má vlastní vlastnosti, to je vědomí. A všechno se vytváří ve vědomí. A co dělá madhyamika? Neprijímá vůbec ten pojem vlastní vlastnosti. Nic nemá vlastní vlastnost. A to je ta nejvyšší realita. Ale v tradičním buddhismu něco musí mít, abych poznal To musím něco vyprázdnit. A yogačára zůstává věrná tomuto konceptu, který vlastně prebírá z Sarvá, Stivána a Ty mají taky stejný koncept. První musím poznat skutečné objekty skutečnosti. Jestliže je poznám, to je předpoklad tomu, abych poznal nirvánu. A teď v různých systémech ten vztah mezi nirvánou a těmi skutečnými objekty, které jsou nejvyšší realita, není jasný. Třeba Soutrantika neprijímá skutečnost nirvány. Nirvána pro Soutrantika je prostě negace. Hm? Tady je ty, ty, prostě ty pochopení těch konceptů, jsou v, v, vždycky v protikladu. Z toho vzniká samozřejmě to mahajanistické pojetí, které se vyhýbá těmto problémům tím, že je redukuje na, na jednu skutečnost, což je prázdnota. To, co je nestále, nemůže být nejvyšší skutečnost. A v těch nižších systémech, co Mahajána považuje za nižší systémy, právě tyhle ty dravias, ty, ty, co moje vlastní vlastnosti, ty objekty, ty jsou nejvyšší realita. A jaký je objekt, mezi nejvyšší, jaký je vztah mezi nejvyšší realitou a mirovánou, to není jasně vysvětleno v teravádě je pět nejvyšších, v teravádě jsou čtyři nejvyšší reality, v sarvástyváda je pět, v soutarantika jsou zase čtyři. V teravádě to jsou jenom to je mentální faktory, vědomí, růpa a nirvana. A v sarvástyvádě to je, přidají k tomu ještě čita vyprajukta samskáda. To znamená, ty formace, které nejsou ani vědomí, ani e, striktně řečeno tělesnost, hm? ale bez nich se nemůže buddhismus obejít. Hm? Takže máme pět kategorií, které podle nich jsou draví a existují nezávisle na to, jestli e, jako na těch jiných veličinách ale prostě mají objektivní existenci sami osobně. sobě. Čili v tomhle smyslu je sarvásty jak si mnoho lidí všimlo, dost podobná právě tím pluralistickým systémem, jako sámky, který tvrdí, že realita je pluralistická to od Ne, sámka je založená na vedický myšlení. Pysmu To už To je vlastně základ konceptuálního pochopení jogy. Yoga pracuje na základě Sankhya. Ayurveda. Tež. No, no to pýtám, že... A já ja jsem teď možná trochu odbočil a spýtala se, že hlavně bylo ním, že jak vy osobně například vnímate rozdíl mezi ayurvedovou a čínskou medicínou na základě svoje zkušenosti s tím. Já já e, o tom dost nevím, abych o tom si dělal nějaký e, jako závěry. Rozdíl je, že v aerovědě pra, e, vlastně je, pracujeme s třemi principy no? a v čínské medicíně s, s dvěmi principy, které obsahují vše totalitu našeho počítku. To je ten základní rozdíl. A protože to jsou tři počitky, tím pádem e, vlastně to... E, intelektuální pochopení je trochu komplexnější. A zase čínská medicína má pět elementů. Element dřeva a kovu, což Airoveda vůbec nemá. A to je, má svou logiku v našem běžném životě, tedy v životě lidí a v té hraní době. To byly ty nejdůležitější věci v životě. Země, Voda, oheň, kov a e, dřevo. Vlastně všechno jsou koncepty, když ty koncepty pracují, tak to je vývorné, ale jsou to je třeba pochopit, že to jsou jenom koncepty. Stejně tak v meditaci. E, my musíme potřebujeme koncepty, bez toho nemůžeme meditovat. Ale když poznáme tu nejvyšší realitu, tak ty koncepty eh, už na nich melpíme. toto je důležité mít bezprostřední eh, zkušenost toho, co je nad koncepty, toho, co je nad eh, vznikáním a zanikáním. Pak je to jasné. Pokud pracujeme s koncepty a jsme závislí na konceptech, vždycky budeme mít. Eh, Tendenci pět na koncepty. A jestli získáme bezprostřední zkušenost Mirovány, ať už cestou Terovány nebo cestou Mahajány, tak se nám zdají všechny koncepty samozřejmě mm. jako sen. A realita je jako sen. Tam je třeba se dostat. Na to proto praktikujeme. Teď právě třeba já jsem vychovaný v té tradici, tam vysvětlujeme ty, právě ty koncepty abidharma pro lajíky a to. V té Mahajánové tradici to je založené na bhakti. Chceš se učí turismus, tak 100 000 poklon. <laughs> Ten přístup je úplně jiný. Čína je tadyž vlastně Mahayana predominantní, jenomže klasická mahajána, ne je tolik tantrická. Čína má tadyž tantrický tradice. Tak v Číně bylo jako šest nebo osm, dá se říct, ty, ty byly zase dál různé sekty, ale možná šest úplně základních směrů. A z těch nejvýraznější a nejdůležitější, ty ostatní směry se v tom asimilovaly, je ten směr čistý země a zen, čan. A ty vlastně absorbovaly všechny ostatní systémy, jako těntáje, huájen. Takže v Číně se studují ostatní systémy, i yoga, čára, ale nejsou nezávislý systémy. Ne jako v Japonsku. V Číně mají taky soto zen a rinzai zen, ale neoddělují je vlastně. Není to jako, když studuješ Rinzai, nemůžeš studovat Soto, když studuješ Soto, nemůžeš studovat Rinzai. Ten čínský buddhismus je synkretický. E, třeba v Japonsku zase je, ne, musíš studovat jenom, když Tiantai, tak jenom Tiantai. Když chájen, tak jenom huájen. Podobně v tibetském buddhismu je stejný problém když si vezmeš sakia, tak jenom sakia, když kađu, tak jenom Až Ačkoliv je to hned ty regna, se to snaží spojit, myslím, že většina... je to, když se zeptáš sakia mnichu o těch principech Nimma, tak ti to moc nepovědí. Já jsem takto chtěl že jste hovořili, že vlastně, když člověk jakoby zažívá nirvánu, tak jak se vlastně tyto filozofie pozeráme na tu zkušenost té nejvyšší reality, ale ten je to něco, co například my na naší úrovni můžeme to zažít, můžeme nějaký záblesk toho, nebo je to až něco, co reálně. To je zase koncept. Pokud nemáme koncept, tak se tam nedostaneme. Potřebujeme prst, aby jsme se podívali na měsíc, hm? ale ten prst není měsíc. Teďko... Když máš ten nedualistický koncept a jestliže praktikujeme cestu bodhisattví, věříme, že tento koncept, použití tento konceptu pracujeme rychleji a efektivněji, což je pravda, protože když si představíme, že budhovství je přirozený stav všech bytostí, má to velký výhody. Ale dá se to samozřejmě tež daleko snad něj špatně pochopit. V tom je to nebezpečí. V Číně momentálně, a protože nemají hodně ztratili tu tradici abidarmy, která byla opravdu ohromná v Číně, tak dneska já jsem třeba v Taipei jel, jednou jsem měl zkušenou, že jsem vzal taxíka, jo? Řidič říká, se mě ptal, jako, co dělám, tak já mu říkám, že studuju buddhismus a to. A, a, a, tak, jsem, tak jsem se mu ptal, jestli praktikuješ. No, říká, že jo, já praktikuju. jak jak praktiku? No, řídím auto, to je výborný. A to stačí? Tak, jo, tak to je všechno jasné. <laughs> Když je všechno jasné, tak jo, tak nemáme. <laughs> Tak, Když si někdo myslí, že u všech to jasný, když řídí auto, pije čaj, tak těžko se něco naučí. Ten přístup ten Zenová filozofie udělala v Číně právě tenhle ten zmatek. Když si někdo myslí, že něco pochopil, že má Satorim, tak ho nikdo ani podhal, nic nenaučí. Oni si to zjednodušili. Co vlastně znamená to satori? Satori znamená kai wu v činštině. Kai znamená otevřít, a wu znamená pochopení. Otevřít pochopení to je jako něco jako osvícení. Jo? Že si Otevřel to... si vlastně intuici, ty vyšší reality, který jsme všichni vytosti součástí. To je satori. A to první se objevuje sporadicky, no a pak to pomalu začíná trvat. A jestli jsi opravdu osvícený, skutečný satori je, že vlastně nemáš zašpinění vědomí a pocitu. No to oni často nechápou. To není tak lehký mít satori. Ale můžeš mít jistý intuice? Třeba i jeden týden žiješ v jasný mysli, to se může stát, když člověk intenzivně medituje a všechno je jasný, ale pak to se zmizí. Takže opravdový sateli a opravdová realizace se dostat na stupeň body je To je řídky. Právě proto taky, že Dneska všechno si zjednodušujeme a myslíme si jako ten řidič prostě, že si eh, řidi auto a koncentruje se na auto a všechno je jasný. Tam už eh, není co by ještě se mohli naučit. Tak, takovým lidem těžko vysvětlovat, že ještě se mají co učit. Ten zen je sice krásný přístup, ten přístup, ale je daleko častěji nepochopen, než pochopen. To je ten problém. Proto ten tibetský buddhismus s tou graduální cestou a hlubším pochopení to má, myslím, hlubší podstatu. Nakonec stejně se jedná o jednu, stejnou věc, protože když opravdu máme tu konečnou realizaci, ta přijde okamžitě, ale než přijde, musíme praktikovat intenzivně a projít jistýma stupněma pochopení, než to pochopení se stane naší vlastní vlastnosti myslí. Teď zase v Mahajáně jsou jiné koncepty. třeba v yogačára, jak jsme o tom mluvili, mirvána bodhisattva a mirvana šrávaku je jiná. V Madhyamika je i taky jenom jedna mirvána. Když poznáš mejáství osob, Nagarjuna učí jasně, musíš těž poznat mejáství všech. věcí. Ale z yogačára to tak není. A já jsem se chcel spýtať ještě, že vlastně jak se hovorí, že nevědomost je tá, by ten prvý článok závislého vznikania mm -hmm. a že či ty jednotlivé školy chápu nevědomost různě. Jo. A že v čom, v čom sú tie rozděly pochopení nevědomosti? Základní pochopení nevědomosti je nevědomost čeho? Nevědomost čtyř vznešených pravd. A nevědomost je vysvětlována též v Abhidarma Koša Sarvá Stivána, jako dvanáct druhů viparjása. Jak přeložíme viparjása? Dvanáct druhů názoru, názorů, prevráceného vnímání a prevráceného rozdělování myslí. To znamená, že my máme názor, my vnímáme, a my rozlišujeme jako stále to, co je nestále, jako štěstí to, co je nestále. A tím pádem Eo y má utrpení nestálosti, což vidí pouze ti, kteří jsou osvícení. Jenom osvícení vidí... Nestálo z všech samská, všeho, co je složený jakož to utrpení. Normální člověk nevidí utrpení v tom, co je složené. Na no to musíme být probuzení, aby jsme to viděli. No a pak rozdělování, čili tři. No a pak vidět, v tradici Tereváda je to zase jiný, vidět čistý, v tom, co je nečistý, a ty v třech aspektech, v aspektu rozdělujícího poznání, vnímání a aspektu e, názvu. Takže vlastně 12 vypariása, 12 převrácených e, vlastně deformací. Když ty odstraníme, tak odstraníme Avidia. A teď je Avidia. Eh, eh, nevědomost je eh, karmicky aktivní, hm? což odstraní eh, odstraní arahat, ale potom jsou potom ještě nevědomost, která není karmicky aktivní. A tu odstraní jenom Buda. Protože i arahat má jistý vásán. Vásánas je perfumace vědomí minulými zvyky. Proto arahat, když dojde probuzení, získá místo pět agregátů lpění, má pět agregátů vysvobození. Agregát perfektní etiky, agregát koncentrace, agregát poznání agregát moudrosti, vysvobozující modrosti, ty Anašráva pragya, čistý moudrosti, rozlišující, pak agregát osvobození a poznání osvobození. Čili odstranil tu nevědomost, která může přispůsobit jeho znovu znovuzrození. Když to Buddha odstraňuje i i ty, dá se říci, latentní nevědomost, která se projevuje ve formě zvyku. Jo? Třeba český arahat si dá radši knedlíky, čínský arahat si dá radši rýži, víc. Ale Buda je absolutně perfektní všeho přesně s mírou, že už nemá, nepracuje s těmi energiemi, z minulých zvyků. To není samozřejmě jako osoba, budha, ale jako stav. Stav budovství je stav Dharmakaya. Proto ve všech buddhistických tradicích, ačkoliv je to vysvětlováno jinak, kdo vidí budhu, vidí darmu, kdo vidí darmu, vidí budhu. Takže budha, obzvláště v mahyanistickém učení, ten historický budha je vlastně iluze. Protože je taky osoba. A každá osoba je iluze. Opravdový Buddha je dharmakája. Dharmakája znamená stav věcí tak, jak je. Synonym dharmakaja je dharmata. Nebo dharma v Mahajáně dharmastity, jak se věci mají. Nebo tathata, takovost. No, na, tak. Na, na té slovenštině, v češtině nemáme lepší slovo, na tatata ta, ta. takovost. Když tak. řekneš člověku na ulici takovost, tak <laughs> bude koukat, jak Telenadový vrch co. Prosím, samskára? je, znamená doslova. Sam je dohromady a kára je dělat. Jo? Důležitý je poznat sam... Když se podíváš do slovníku sanskritského samskára má mnoho významů. Základní význam samskára je třeba herci na jevišky mají masky a líčidla. Tomu se říká taky samskára. Ještě do dneska v Hindi tomu líčidlu se říká samskára. Čili je to něco co použiješ, aby si zakryl něco jiného. To je samská, jo? A teď přeneseně to znamená všecko, co je, co je, co je skonstrovaný, co je vytvorený. Celý svět je samská, že je z věci dohromady. Takže samskára má strašně moc významu. A znamená to též, že jako agregát, co jsou samskára vůle, jako vůle a ty faktory, které jsou na základě vůle, vlastně i pocity jsou je samská. Jenomže kvůli jejich důležitosti se stávají speci, jako specifickým agregátem. Ale všecko je samská, všecko co my ve světě můžeme jako zkušenosti poznat, je samská. Protože je to daný dohromady. Hm? Já nemůžu poznat něco abych bez toho, abych to poznal v relaci k tomu druhým. Je to daný dohromady. Hm? Tak jako televize je samská, tady Petr je samská, já jsem samská. Hm? To je jako dualita. To je něčo Proto v buddhismu přichází právě ty kategorie vajbášik a to v Začíná to první kapitola rozdělení mezi sámskryta a sámskryta. Vše, co je složené, to je svět a naše zkušenost ve světě. A sámskryta, to je to, co je nesložené. A teď on Kolik nesložených elementů existuje, o tom zase velká diskuze mezi školami. Z hlediska Theravády existuje jenom jedna skutečnost, která není samskrytá, a to je Nirvana. Z hlediska sarvastivády existují tři elementy poznání, které jsou nesložené. Prostor a Dva druhy zanikání. Zanikání na základě moudrosti, což je mirována, a zanikání na základě toho, že ty, ty podmínky a příčiny po vznik, nový vznik chybí. Jo? No a tím pádem teď samozřejmě Sautrantika to nepřijímá. <laughs> Sautrantika nepříjímá eh, skutečnost asa, asamskryta. Hm. No a zase v teraváda je jen jedna asamskrita, to je nirvana. A zase v yogačára, což je nejhlubší postoj asams, a proč ne, dáme hned šest a a to jsou všecko koncepty. <laughs> Takže a ty koncepty jsou eh, jako Osvětlující, ale jsou to jenom koncepty. Tak když už a asamskr, asamskrita, tak proč ne? ještě k tomu něco přidat, jako niroda, samápaty a tak dále. A a Asamgní, samápaty. Tady Lukáš to první. <laughs> To jako, já jsem to rozuměl, že to niroda samapati, to je jako by zánik, uh, dosiahnutí zániku, čiže stav, kdy zániklo vnímane a pocitování, jako hluboká absorpcia, hluboké meditační pozornosti. To znamená, normálně v stavu, i když poznáme nirvánu, poznáme nirvánu jako objekt. Ale v niroda samapati, jestliže máme dosáhneme vysokého stavu šamatá vypašená, tak miroda. Tedy nirvana je objekt i subjekt. Hm? Čili to je, když poznáme tento stav, tak je nám jasno. <laughs> a potom asadní samápaty. To praktikují hlavně jogíni, hm? že si zastaví funkci smyslu a jdou do samády, jsou chvů, třeba jako dřevo nech můžou se nechat zakopat. Ještě v Indii dneska jsou je pár jogínů, který jako pilot baba, možná jste slyšeli o něm, ten chodí po Indii občas a nechává se na týden zakopat v zemi, pak ho přikryjou hlínou, policie ochraňuje, pak za týden ho vytáhnou, on zamává na kamery se... asi. <laughs> se peníze a dá. to Pilot bavil, vždycky, když je kumbamena, tak ten big showman. A v tom hinduismu jsme od ní také pochopení ty je to jiný používají úplně jiný koncepty. Protože Tak samozřejmě z hlediska buddhismu, a jako některý teravádoví učitelé tvrdí takový lidi, jako dejme tomu. Arunáčala a by byli putudžana, Protože věří v kdo si atma brahma z hlediska budismu. Po, pojem Atma pochází z lpění. Pokud nemáme lpění, nemůžeme věřit v átma. Jenomže to Atma, v který oni věří, to není, to nemusí být na základě lpění. To může být na základě integrace do, do toho, co je Boha se nedá chytit. To je u všech mystiků. Vlastně u těch západních mystiků ten Bůh, který je opravdový, je abstraktní. Nedá se nijak chytit. Ono se to nakonec všechno přibližuje. Ale z hlediska buddhistických konceptů, pokud máš pojem nějakého jáství, tak to je, že máš vlpění. A když máš vlpění, tak nejseš osvobozen. Ale za koncepty, nakonec se to někde střetává. Ale když to začnou vysvětlovat, tak to bude jiný protože Je to jinak naučili. Jakmile otevřeme ústa, už jsme v jiném světě. Vy jste se někdy setkali v Indii s, nějaký, s nějakým taky, že kašmírský šivajismus, myslíte, že to je autentická tradice, nebo jsou tam nějaké autentické učitele v tomto smeru, alebo... Oni, Je to tradice, která bohužel zemřela. Snaží jsou jogíni, kteří se ji snaží obnovit. protože je to ohromná tradice, neskutečně hluboká. Ale to je rekonstrukce. Stejně tak, jako v židosti kapala, to je neskutečně hluboká tradice, založená na všem, jakožto boží emanaci, které jsou buď blíž zdroje, nebo zdálené od zdroje. Ty, ty, co o tom něco věděli, ty byli vlastně masakrovaný, zabili, zabitý. Teď se to snaží obnovit z a tak dále, no ale tak co, to je už úplně o něčem jiný. Ty lidi byli v tranzu. No ta literatura tady je, taky o Tradice, tradici, o Ta literatura tam je, no ale je to literatura. To je fascinující. Oni jsou inspirovaný hodně buddhismem. Šanká Čárie taky vlastně vychází z buddhismu. To je ten jeho systém. Mělom, že prázdnotu si přeměnil na Brahman, takže to používá. Je, učitel Gaudapána, Agama Shastra, furt se odvolává na Nagarjuna. Máš citace, mnoho citací z Nagarjuna. Pak si to obrátil a použil to, aby proti buddhistům. Proto mu říkají ty ostatní, který mají dualističtější přístup, mu říkají eh, Gupta Baudha, hm? skrytý buddhista. Hm? Právě je důležité to pochopení, že my, aby jsme něco pochopili, musíme pracovat s koncepty, ale musíme si být také vědomi, že koncepty jsou a to je koncepty. Yoga Dost. Dosť. dost. Já jsem si doteraz myslel, že početovanie tela je pre mňa nedosiahnutelné. A teraz, jak počítám těto věci okolo, tak až budem z toho pracovat. <laughs> Módl je nekonečná. Naše. Naše poznání má konec, ale moudrost je nekonečná.